Ondan sonra Buhar, Resulullah buyurub, namaza tələsə gəlmək olmaz. Və gələndə gələk, aslı gələsən. Tələs miyə, tələs miyə. Və burada, Resulullah, Ebu anh, rüvayətini getirir. Və bizdə demişik ki, ədrisə gər Ebu Hureyra'dan gəlirsə, onu o sahəs qəbul ləmi, Allah, sənikə ərsələm Allah, sənikə əbə Hureyra baxanlər. Sənikə əbə səllələ səlləm təhələ müştiyə. Sənikə əbə Hureyra həsə qüçdə olsun. Məhəl-məsəlmə azəfsin. Və əbə hürə ki, sənikə əbə səllələ səllələ əmə ki, əgər əqəməni əşət səs namazə qəttibəz Səhkid gedim, tələsmıyım Və mən qoşulandan sonra nə qədər qalıbsızın üçün Salamdan sonra qutarım Yəni, bən siz göstərək ki, namaza qasa qasa Məsələn, mescədə davadan görürsən Məsələn, namaz başlıqdan Adımlar qasa qasa, adımlar sesi gəlir Gələ qoşulur, olmaz, hələ Namaza qasım olmaz Ay, yani darsən ki, da başlayırıq mə. Yenə sakit gəlməli lazımdır. Sakit, yəni biraz az tələsməyə, bir az. Amma çünki başqaları vəhidə deyir ki, yəni məsələn namazı qılanda, avcı bir tanadan sonra deyir ki, nə olub? Bəziləri qəssət gəlmişlər. Nəfəs alıb, o hə, hə, hə, hə, insan yorulanda deyir. Belə edirlər. Deyir ki, baş tələsdir. olmaz. Nə edə Və lafdırsaq ki, iqamə işisən, görsən, namaz başlayıb, tələsməz. Sakit gəl. Lafdırsaq ki, və necə, bəzən görürsən, bəzə qardaşlar girirlər meçikdə, gözləyir ki, məsələn, cəmaq qalısın qiyama, ondan sonra qoşulsun. Gəl gör, də qoşulmaq hələ. ki, otursunlar və qiyama qalısın, sonra qoşulsun. Yox, yox, əslən, kirəndə içəri, necə vəziyyətdə də cəmaq o cürda Gədinə. Ta ki gədin görəndə səcdədədilər. Hələ get səcdəyə. Gördüm mən. Arxara həm sənin. Otur axırda necə oxuyurlar, hələ də oxusan. Əyindən sonra salam verəndən sonra səninə də qalırsan üçün onu tamamlayasın. Amma təskir etim girməsin təbi. Namazə girəndə təskir edir. Fəqət İhtilaf eləyiblər nesilən təkbir Bazıları iki dəfə Bir təkbir atıl ihrəndir Bir də hərəkəti dəyişməyir Yəmə tutaq ki, gəlif bəhəsə rütfudadırlar Cənağın Sən bir dənə təkbir eləyirsən Girdin namaza Bir dənə təkbir eləyirsən rüqə gəlsən Və ya tutaq bir dənə təkbir Səcdəyə gəlsən Və ya bir dənə təkbir eləyirsən Otosan Səcdə Bu daha yaxşıdır, daha salamatdır Amə vəzlədiyilə bir dənə teqbir kifayət vəyər. İki dənə daha sağlamakdır. Hətə şübhədən uzamak. Həmçinə, namazı da bilirsiniz. Əgər rükkə vəzirətinizə çatsağız, namazı çatmışsınız. Yəni, rükkətə. Amma qaldı ki, Amma qaldı ki, secdə qoşulsam və ya o oh, rükkət sağmır. Ləşəq qoşul Və qoşulanda da Ta ki sənəcə birinci ürkət, olaysa aslıncə. Otomuz aqtəşərdə, oxu təşafədi. Təşafədi oxu səndə. Ne cüvəzətləsən, senə onu elə. Orada olan sözləri dəyinə və sonra, kalsandan sonra özünçün dəyinə nə qalbı sənəcə. Ayrınqəyə. Burada və həməhullah göstəmə istəyir ki, yani azam işləndə, <gülüyor> igamə işləndə Tələssümeyə qaçmaq olmaz məkdə. Sünnədən də qaçmaq. E, sonra burada baxmaq, onlar yenə e, başqa məsələyə qəsir. Şələdə qalsın, gələn də Allah burayə.